з іншими людьми, чути, що вона думає, і не думати самому, бути її думкою, жити в ній, не бути окремою людиною. Вибачте, мені важко точно висловлюватись, але я кажу те, що відчував тоді. Я не хотів бути окремою людиною. Психіатри знайшли би відповідний термін, який би правильно схарактеризував мою хворобу. Бо це була хвороба, це незвичайне кохання, якщо кохання взагалі може бути звичайним. Не знаю, нащо кохання існує. Воно ненормальне, воно знищує людину, дає їй надію ніколи не бути окремо, а потім раптом зникає, вбиваючи все заразом, і бажання щось робити, і бажання думати, і бажання жити взагалі після нього стає порожньо, і тоді вкотре розумієш, що мусиш навчитися жити сам, мусиш змиритись, що ти сам. І завжди будеш сам, і вмреш сам, і ніхто тобі не зробить легше, ніхто з людей. Вона, я думаю, любила мене просто. Прибирала нашу квартиру, готувала мені смачну їжу, кохалася зі мною, розповідала мені, як минув її день, спала мене на плечі, супіла мені під вухом, одягала мої футболки, раділа зі мною, нудила зі мною. У потягах ми спали на одній полиці, і нам ніколи не було тісно. А вулицями і містами ми ходили, обійнявшися, або за руки – Зустрічалися з друзями, випивали з ними разом пиво, іноді пили пиво вдвох аж до ранку, говорили про те, які ми щасливі, і що так буде завжди. Ми разом планували наше майбутнє, але не так, тупо, а нормально, на п'ятнадцять хвилин уперед. Разом купалися, разом голились, вона ноги під пахами, я під боріддям. Разом їздили по Україні, багато їздили. Бачили багато людей і потім говорили про них одне і теж. Ми однаково оцінювали все довкола, однаково думали, боялись того самого, любили те саме. Могли добами сидіти в квартирі і дивитись на її кіно. Я, чесно кажучи, не люблю дивитись кіно. Мені нудно, а вона дуже любила, і я мусив. Вона дивилась свої кіно, а я дивився, як вона їх дивиться. Часто вона плакала від кіно, а я її заспокоював. Не міг бачити, як вона плаче від кіна, бо це дурниця. Повно людей навколо в реальному житті вмирають, або їм дуже погано. А вона плаче через дурне кіно. Я їй це казав, а вона відповідала, що є сентиментальною і злою. Що її не обходить якийсь невідомий берег Нілу, де голодують негри. Вона не може плакати через них, тих голодних негрів, бо не знає, як саме вони голодують, не бачать, які вони голодні. А кіно – те саме, що життя. Кінам треба вірити, так вона казала. Я сміявся, а потім готували вечерю або пили чай, або просто лежали на ліжку і дивилися в темряву. Після плачу вона ставала така вразлива і наївна, як маленька дитина. Я мусив гладити її по волоссю, прильтуляти до себе і відчував себе її батьком. Відчував, що вона не може без мене і ніколи не зможе. Але вона змогла. За три роки ми надовго розлучились лише раз, на десять днів. Вона мусила поїхати у справах до Польщі. Поїхала. Дуже не хотіла їхати, і я не хотів, щоб вона їхала. Без неї я не міг жити. Перебував у нестерпному стані чекання. Щось робив і з кимось говорив, але насправді чекав. Десять днів чекав. Перші дні були неважчі. Посередині розлуки раптом усвідомив, що вона вже скоро повернеться. Останню дому навіть не лягав спати. Чекав як придурок. Хоч мені зараз не шкода себе. Не шкода, що був придурком, і не шкода зараз так себе називати. Перейшов на вокзал зустрічати її на три години раніше. Одягну білі штани. Вона не любить мої білі штани. Називає їх піжонистими. Але для мене вони якісь святкові, радісні. Підстригся спеціально. Навіть скористувався дезодорантом, хоч ніколи ним не користуюсь, бо не люблю штучні запахи. Люблю запах тіла. Живого тіла. Він мені найприємніший. Коли приїхав її потяг, я так біг до потрібного вагона, що мало не збив з ніг якусь стару перекупку. Ненавидів тоді цю перекупку за те, що стоїть у мене на дорозі, що перешкоджає побачити її. Вона вийшла, і я обняв її міцно-міцно. Здалось, що світ зупинився, або навпаки, що все нарешті повернулося на свої місця, що я перестав чекати, і світ також перестав чекати. Я обійняв її і став... Цілісним, знову цілісним, щасливим, іншими словами. Перше, що вона сказала, було...